Трохи подумала і мовила з надривом. «Але ж ви зрозумієте мене, Олег заманив мене на дачу. Ми трохи випили, і він умовив поїхати. А потім...» Ютковська взялась за голову, але так, щоб не зіпсувати зачіску. Потім відбулося все, і я зненавиділа це місце, і не могла признатися, що їздила туди». Два дні тому не призначали ситникові побачення там же? Ні, як могла. Дробаха обійшов стіл і зайняв своє місце. Заперечив. Могли, громадянка Ютковська, мені вам важко повірити. Та, на жаль, поки що мушу. Тепер що, Ви заходили колись до видавництва «Кристал»? Ютковська відповіла, не вагаючись, ніколи. Але ж знали, що Ситник працює там. Він не робив цього таємниці. А Борнусову було відомо, що ви зустрічаєтесь із Ситником. Колись він побачив нас на Хрещатику. А як поставився до цього? Влаштував скандал. А Ситник? Він любив мене і сказав, що не відступиться. «Бурнусов. Погрожував йому?» «Ще як?» – Брозалія пожвавішала, і Хаблак подумав, що їй зовсім не шкода Бурнусова. Взагалі не шкода нікого. Закохана лише в себе і цінує тільки власне благополуччя. Певно, зараз почне топити Бурнусова. Так воно й сталося. Ютковська витягнула ще одну сигарету, поспішливо прикурила Либон за цей час прийняла остаточне рішення і мовила. Жека сказав, що вб'є Олега. Тоді ж, під час скандалу на Хріщатику, і тоді, і пізніше. Однак я не надавала цьому значення. Але ж тепер не вже це він. Отак швидко, за кілька секунд продала, плюнула і розтерла, не вагаючись. А чи ж не знала, що міліція має проти Бурнусова неспростовні докази і що того вже заарештовано? Так і запишемо, якось сумно констатував Дробаха. Хаблак, розуміючи, зиркнув на нього. Завжди сумно стикатися з людською підлотою. Та ще в такому поголеному вигляді. А Бурнусов? «Знав, що ситники мають дачу на Русанівських садах», – запитав Хаблак. Юцковська задумалася на мить. Видно, зважувала, як відповісти. Зрештою, визнала за краще не відповідати нічого. «Мені це невідомо», – запевнила. «Може, і довідався від когось». «Де мешкають ваші батьки?» – поцікавився Дробаха. «У Миронівці Київської області». «Крім тітки, маєте родичі у Києві?» І знову Ютковська завагалася на якусь мить, але відповіла твердо. «Ні, немає». Дробаха підсунув їй протокол. «Прочитайте уважно і підпишіть», – попросив. «Якщо, звичайно, згодні з записаним». Коли Ютковська пішла, Дробаха діставив шафи чисті склянки, навив хаблакові собі крутого чаю, Насипав у свою склянку аж чотири ложечки цукру, довго розмішував, нарешті запитав. Ну як? Сподобалось? Я з нею танцював в ресторані, посміхнувся капітан, і знає її трохи краще. Все їй Бог дав, крім душі. Таким, кажуть, лише жити, і ви вірите в це. Зовсім щиро здивувався Дробаха. Кажуть, уточнив Хаблак. Це не я кажу, а інші. Не заздрю тому, хто потрапить до її тенет. Не один Дробаха подмухав на пальці. Не один там буде, капітане. Бо на такі коліна та інші принади. Клюнути легко, і вона це добре знає. Тоді для чого її Бурнусов? Навряд чи хотіла жити з ним. Звичайно, її ситник непотрібний, хлопець видний, покрутила трохи й кинула. Розалія Ютковська знайде собі кращу партію. Вбіленого силиною, з грошима, автомобілем і дачею. А з Бурнусовим їздитиме до ресторанів. Це вона. Подзвонила Ситникові, переконливо мовив Хаблак, і запропонувала зустрітись на дачі. Як міг вийти на неї?